що Антонові пасував би хрест на плечах, великий, важкий, з сирого дерева, до якого можна звикнути, коли несеш його довго. Схожий хрест ніс колись Ісус, син Бога. Через те кожен, хто прагне наслідувати Ісуса, вважає необхідним наслідувати його страждання. Ліаж здригнувся від огиди. Хто пізнає у стражданні, пізнає лише страждання. Чому б не полюбити дитячу невинність Теслі з Назарета? Його радість в хворих, вперту віру у всесильність людського духу, поблажливість до слабкости. Адже, опинившись у пасті, засуджений на смерть, він не насолоджується болем, не тішиться тягарем, який так важко нести під палючим сонцем, а прийме смерть, як приймає її кожна людська істота. Віддає душу Богові, щоб той подарував їй інше тіло або ж звільнив її від нього, оселивши поруч себе. Муки, терпіння. Для мене ці слова нічого не означають, хоч колись я зазнавав багато болю. Чому Антон, який знемовляти виріс у притулку, нічого не віддаючи про біль, страждає щоразу, як тільки почує дзвін? Але це його сіріє. На плечах опиняється хрест, він швалає добрами, постарівши на сотню років. Він припускає чужий біль, який йому не належить через себе, і вважає, що по той бік муру цілковита протилежність притулку, якесь пекло, де страждають вкупі незлічені юрмиська людей. Якби ж він знав, що це не несусвітня дурниця, що кожен створює для себе пекло. Що світ прекрасний усюди, і треба дивитися на нього крізь чисті шибки, зберегти власну душу, ось що робить людину щасливою, мудрою, вільною, милосердною до тих, хто занапастив себе. І біженці, котрі стукають у ворота притулку, тікають не від наслідків, а від причини, зарази, що морить і ослаблює цілі покоління. Щоправда, їм здається, що вони тікають від війни, чуми, суду, переслідувань. Конкретність ще небезпечніша за абстракцію. Її осягають органами чуття, тілесною субстанцією, як кажуть філософи. Я давно відмовився від термінології, бо вона належить до нижчої сфери – водної і земної. Повітря і вогонь – Лише вони роздмухують і запалюють дух. Хто не має у собі вогню і повітря, той старіється, і вмирає. Бо вогоні повітря мандрують незвіданими шляхами, що ніде не починаються, і ніде не закінчуються. Я не сміюся з їхнього безсилля. Сам був такий, доки не поріднився з вогнем і вітром. Не звів до окола золотий храм, розставив книжки, щоб їх зручно було діставати, Адже до мене теж приходять. І я навчився вгадувати, чого потребує їхня душа, якої розривки. Рано чи пізно хтось починає цікавитися притулком. Кожному я розповідаю історію просту, яка має втішити і виправдати його появу на цих теренах. Це більшого їх задовольняє. Іноді вони самі розповідають мені легенди про притулок які, безперечно, поетичніші і привабливіші за історію. Відвідувачів, які прагнули б дізнатися істину, я не зустрічав, та й не дивно. Слабкі шукають не істину, а притулок. Мури, за якими можна вберегти те, що залишилося, вони не для боротьби, а для спокою. Вони не кати, а жертви оті прибульці. Я не посмів би нав'язувати комусь власне бачення притулку чи ще якісь інші думки. Можливо, тому Антон не є моєю копією. Хоч я опікувався ним з дитинства. Він не вміє читати книги, написаної в моїх очах. Ким би він став тоді? Тінню, що торує за визначений шлях. Для нього я загадкова істота, хоча користуюся його великою довірою. Самому собі я здаюся крамольним –